Дух Бог в своето битие е Дух. Духът е изявление на Бога. Той е вечно съществувал и вечно ще съществува. Духът е начало на всички неща. Казано е в начало бе Словото. Словото, това е първото проявление на любовта в материалния свят. А любовта, това е първият плод на духа. Глава на Словото е истината, а глава на истината е Божият дух. Той е начало на началото на всички неща. Ето защо първото, с което човек трябва да започне, е Словото. И това, което по някой път говори на човека, не е още Духът Божий, то е Словото. После човек ще дойде до истината и най-после до Божествения Дух. Който не разбира Словото, не може да разбере истината, а който не разбира истината, не може да разбере и Духа, защото Духът слиза в истината, а истината слиза в Словото. И това слово говори. Духът е онова, което дава живот. Живот има, защото има дух. Духът е внесъл живота. Истински живот е само онзи, който проистича от духа. Защото има живот, който не проистича от духа. Животът, който проистича от духа, е абсолютно разумен. В него нищо не умира. В него са изключени всички страдания, всички болести, всички противоречия, всеки недоимък. Духът е вечната, безсмъртна основа на този именно живот. Той крие в себе си всички първични форми, в които животът се проявява. А под първични форми се подразбират уния форми, които проистичат направо от духа. Всяка форма на духа е написан лист от Великата книга на живота. Духът в своята същина е един, но в проявите си той е множество. Единство и множество – това са свойства на духа. Като проява, духът е множество от единия си полюс до другия. За това казвам – един е духът, много са духовете. Духовете – това са дихания, родени от едното дихание. В множеството на духа се проявява неизчерпаемото му разнообразие. И величието на Божия дух се проявява в това разнообразие. Духът носи всичките неизчерпаеми богатства на видимите светове и разкрива какво е Бог. Бог слиза при нас, като изпраща духа си, както слънцето изпраща светлината си. Божият дух всеки ден изгрява, всеки ден ни носи своите блага, доброволно, без да му искаме това и без той да иска каквато и да била отплата от нас. Всичко, което притежаваме, не му се дължи. Хората, повече или по-малко, винаги са съзнавали това. Те са определяли тази разумна сила, която изтича от Бога и се проявява в света по различни начини. Наричали са я с най-различни имена. Първична субстанция, първична енергия, закони на природата и прочие и прочие. Ала законите, духът ги създава. Те имат отношение към оная велика енергия в света, която излиза от първичното си състояние Влиза в пътя на еволюцията, диференцира се, за да се прояви в своето безкрайно разнообразие. И този път на развитие не е нищо друго, освен мировото движение на духа, при прилагане на един общ космичен план. Духът е най-великата реалност. От гледище на физическия свят той е невидим, но от гледище на божествения свят, той е тъй обективен както тялото във физическия свят и както душата в духовния свят. Всичко велико, възвишено, мощно в света се дължи на духа. Духът е дал най-великите плодове в живота. Тия плодове са любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Това са три велики триъгълника, които функционират в трите свята – божествен, ангелски и човешки. Любов, радост, мир – това е божественият триъгълник. Любовта е бащата, радостта е майката. Мирът е тяхното дете. В триъгълника на ангелския свят дълготърпението е бащата, благостта е майката, а милосърдието детето. Придобийте тия качества и вие ще бъдете между ангелите. В третия триъгълник: вярата е бащата, крутостта е майката въздържанието детето. Придобийте тия качества в техния дълбок, мистичен смисъл и вие ще влезете между светиите. За да разбере човек какво нещо е духът, душата му трябва да се пробуди, защото само душата има пряко общение с духа. Без душа ние не щяхме да имаме никакво понятие за духа. И може да се каже, че каквото е отношението на израстващото зрънце към слънцето, Такова е отношението на човешката душа към Божествения дух. Човешката душа изпитва свещен трепет пред Божия дух, защото животът и растенето ѝ зависят от Него. Душата още не е завършила своето развитие, тя ще мине през още милиони форми. Когато завърши своето развитие, тя ще се слее с духа и тогава няма да има отделно душа и дух. Тогава вечният живот ще се прояви. Духът може да живее само с душата. С нашия ум той не може да живее, защото мислите ни постоянно семенят Едно помнете, първичното в човека, това е неговият дух. Първата проява на човека е проявата му като дух. Духът е онази абсолютна точка, в която човек се явява в битието. Душата – това са възможностите на духа. Духът на човека е вечен, той непрекъснато слиза, проявява се и отново възлиза. Когато Божественият дух слезе в духа на човека, той се пробужда и се проявява, той слиза и след това отново възлиза към Бога. В това слизане и възлизане човешкият дух върви едновременно в три посоки, от които се пораждат три стремежа – Първият стремеж на духа е стремеж към живота. Вторият стремеж на духа е стремеж към знание. Третият стремеж на духа е стремеж към свобода. Човешкият дух учи човека на всичко. Той подтиква човешката душа към растеж и развитие. Душата е съкровищница на човешкият дух. Тя носи всичко онова, което той е придобил от незапомнени времена до днес. Човешкият дух е автор на всички неща на Земята. Всички науки, всички изкуства, всички религии, всички епохи и култури, през които е минавала Земята, са създадени все от човешкият дух, който още не се е напълно проявил. Самото физическо тяло на човека, с всичките му органи, с цялото му устройство е създадено от неговия дух. И когато тялото на един човек се съгражда в отробата на една майка, духът на човека взима участие, заедно с духа на майката, при изграждане на това тяло. Защото всички енергии, всички сили, които действат в космоса, са достояние на човешкият дух. Той оперира свободно с материята, може да я сгъстява, да я разрядява, да я моделира. Така, например, когато духът иска да намали трептенията на светлината, той сгъстява материята около себе си. Материята постоянно заставя духа да създава нови форми, все по усъвършенствани Духът създава формите, а материята индивидуализира духа. И това, което наричаме борба между материята, която сама по себе си е безжизнена и инертна, и духа, който е пълен с живот, той е стремежът на последния да я направи по-пластична и по податлива на неговата творческа работа. Човек търси в живота щастие, знание, богатство, ала тези неща могат да се добият само от духа. Само духът е носител на всичките тия блага. Той е носител на всички дарби, на всички таланти. Той е носител на интелигентността, на гениалността. Когато духът дойде, тогава се ражда всичко велико. Когато духът дойде, той дава подтик на всичко онова, което е събрано от милиони години в човека. то се пробужда и започва да се разработва. Дойде ли духът? У човека настъпва разширение, кръгозорът му се прояснява, противоречията изчезват и той започва да вижда ясно. Ако човек иска да се прояви у него, Божествената любов, духът трябва непременно да бъде у него. Но духът е много деликатно същество. Той е много чувствителен към слабостите на хората и има свойството да влиза у уния, които са в пътя. Той не чука силно. Ще почука много тихичко на вашето сърце и ако му отворите, веднага ще измени издъно вашия живот. Той ще ви покаже как трябва да живеете, какво да вършите и да го вършите съзнателно. Божественият дух слиза да работи в нас само тогава, когато сърцето и умът ни работят правилно. Той действа първом като интуиция, но когато човек напредне, той му заговорва ясно и отривисто. Проявите му стават все по-ясни и по-конкретни. Когато духът проникне в човека, той непременно ще се прояви. Няма сила в света, която може да попречи на духа да се прояви. Но без чистота човешкият дух не може да се прояви в силата си. Слушай духа си и помни, че той е великият автор на всичко, което е на земята. Науката, която хората понякога боготворят, е създание на човешкия дух, ала човешкият дух седи над всяка наука. Ето защо не се кланяй на онова, което човешкият дух е създал, което ти си създал. Почитай духа си като велик творец, като велик тълковател и изпълнител на Божията воля. Защото човешкият дух винаги върши Божията воля. Той върши онова, което е научил от Бога. Искаш ли да вървиш в пътя на истината? Дай свобода на духа у себе си. Остави той да те ръководи и опътва. Вън или вътре, духът следи и наблюдава всичко, което ти вършиш. И сега, духът води човечеството по нови пътища. Цялата слънчева система е навлязла в една нова област. След време учените ще докажат, че и земята е влязла в едно ново съчетание с слънцето. Ние влизаме в досек с една девствена материя и, които са готови, ще възприемат новия живот, който се крие в нея и ще възкръснат, а които не са готови, ще чакат да бъдат подети в бъдеще от една нова вълна. Приготви се за идването на духа. И не забравяй, че когато духът дойде, вратата на твоето сърце трябва да се отвори. Когато духът влезе, вратата на твоето сърце трябва да се затвори. Не отваряй вратата преди духът да е дошъл. Не затваряй вратата преди духът да е влязъл. Работи там, дето духът работи.